Din nou mă-ndrept spre tine, patronul meu ceresc, Și prin cântări smerite eu vreau să te cinstesc. O bune sfinte antoane, din suflete implor, Ascultem rugăciunea și vin o'n ajutor.